Bandaiako Mutxikoak elkarteko lagunekin, hitz eh, egiten jarraituko dugu, Xavier, engorritu, eh, engorriti, daukau gurean keixo, Arratxaldeon, Xavier! Arratxaldeon, bai! Beraz, esango eh, dugu, ba, Mutxikoak eh, ba, elkartetik itzordu berri bat izanen eh, dugula, apirijanen hogeita iruan izango da, eta aldi guzu biskabat zehaztu zer den Ba, egun horretan eh, proposatzen eh, duzuena? Bueno, e, proposatu, proposatu, e, azteburuan e, bietan no? e, proposatzen duguz. E, e, asteburu hortan e, justu mutxiko elkarteak hogei urte betetzen ditu. Eta hor duan, hogei ba, urteak ba, zenbaki borobila eta polita dela e, aprobetxatu ez, ba, zerbait euspatu e, e, neguen horren. Ogeita iruan, larun batez, e, goizean ondartza osoko guru inguru horretan e, tamborra da txipi bat egingo dugu, geure, geure musikariekin eta ba, geure taldeko jendearekin. Eta erratxaldean, e, ba, mutxiko dantzen, e, gau afari bat bat, e, antolatu dugu, eta gero, bueno, igandeaz, ba, betiko mutxikoak izango dira, baina bereziak argazki erakusketa, eta pixko bat luzeago, eta apainako mutxiko apainagoak egingo ditugu geure nortasuna ez galtzeko igandeak, igandetako mutxikoak bereziako ditu dira guretzat. Ogoi urteko ibilbidea, ibilbide luzea da dudarik gabe, gaur egun zenbate, mono bueno, lagun, zenbate partaide ditu mutxiko elkartea, gutxi gora bera. Zena zagotea. Be rogeita mar eh, inguru gorru gutxu gora bai gutxu gora bai por está aquí, es aquí seate eh. ya esta es sema que 5W pentsatzen देत baitare bueno, eh, aldakorra dela eh, jendea eh, Ba, hori, jendea etorri hoi da, jendea lendabizi hurbildui hoi da, ba, mutxikoak ikasteko edo fandangoak ikasteko, eta gero ba, e, guztua hartu eta geratu hoi da gurekin edantza egiten, baina beti ere ba, edo lana dela edo ba, ba, gora berak izaten dira, baina ba, bat, tamar, e, inguru, yeah, izan, hor lako bat, berro baita inguru izango. hor... Ikusi izan ditugu, bueno, jarritu izan ditugu baitare, bueno, proposatzen duzu denean, ditu zu denean hor gazteluzar, e, ze afrontoean e, itzorduak, harrakazta handia, e, jasotzen e, duela, hor e, lako itzorda, jende asko, jendea haunitz e, animatzen da parte hartzera ez da. Bai, ze gaine, e, itzordu, nahi, politak dira, ze musika ere zuzenean, E, erabiltzen dugu egia da ba musikariekin parte hartzeko edo dantzariekin parte hartzeko bestela zeltasunik e, izaten eta errestasunak ematen ditugula ordan jendea e, ongi etorria biziki sentitzen du eta giro polita sortu ordean, e, ba, da ordan bai da jende finkoa dukagulo, jende fideladaukagula eta e, hilero hilero etortzen zaizkigunak eta batzuk gainera udaran ere galdetzen dute. Eta udaran zer da, baina bueno, udaran beste, beste itzordu batzuk eta beste konpromeso batzuk izaten ditugu eta ezin dela jarretu, baina gainontzean e, hileroko e, ekintza horiek e, geuren hortasuna dira eta horri eutsi nahi diogu baita ere. Beraz, ileroko itzordu oiedan parte hartzen duten lagunak, baita ere, noski, eh, konbidatuak izango dira ilanen hogeita iruko itzordu horretara, itzordu eh, guztizirekia da, beraz, eh, bueno, ba, deialdia, eh, berriro ere, gogoratuko dugu, ez da? Mm -hmm. Bueno, eh... Deialdi irekia e, igandekoa da, igandean hori da, ya, da. bai, horre bai, ba, argazki erakusketak izango dira, e, egunerako prestatu zenbait bertso, edo zenbait e, kantaren e, letrak egunortarako prestatu direnak, e, deialdi irekia hori da. Larun batekoa, hilaren hogeita irukoa, bueno, ertsiagoa da, lekuak... E, Eztigulako eh, aukera ondia horik ematen, hau da lekua, eh? klub hauzeko lokal horreke eh, gaitasune mugatua duet horri ba, bueno, ba, lotu beharkatzeizkio, baina igandekoa Daniel Ugarte Frontoian E, hori, dehi de, irekia da, nahi duen, ikustera etorri nahi duenak ikusteko aukera dukain, orkestio esango esetortzeko etortzekorik noski besoak irekita eta irri onartuko ditugu orain arte etorri izan diren guztiak bezala, eta dantzara etorri nahi duenak zer esanik ez leku batekin gozaio beti bezala. Ba oso hongi, e, ez dakite xaber zerbait gehiago e, duzun, ba, gehitzeko? Ba, gure partetik ez, ba hori e, badirela zenbait e, dantza, e, berexiki egun hortarako e, prestatu dugunak, errexak dira e, ikasteko, eta animatu nahi dugu, ba, bueno, entzuten gehituen edo nor, e, berdin diola endaiarra izan, zein ez izan, ze, endaiarrak hugarriak e, eta zabalakaran munduan, eta ba, etortzeko, eta... Eta nahi badute aurrera jarraitu ere pospozik e, jarriko behituztelea eta guztion zai gaudela. Ba, itzo hoiekin galditzen gara, Xavier eta antxeta mm -hmm. irratetik deialdia ere zabaltzen dugun. Bueno, ba, bai, ilaren hogeiteiroko italauean dugun itzordua ba, horietan ba, e, bizilagun guztiak, eskualdeko bizilagun guztiak, ba, eta, ba, parte hartzeko. Mil esker. Mil esker zuei.